جو امر الى انك يوما تتوب وتشكو الذنوب وان كذنوب وفي كل يوم تبهو بتمنب وعيب يضاف To je nikad proti tvoj i on smatra da je to e, nekog e, oboveza. Hođer e, Halib Malik e, dan je, ja tako ga smatram, jako mu ne prihvata. Inša Allah da na, koliko toliko jako malo boji ljudi danas urošli na žalost, ali je nije ubiten je broj, već je iskren iman Ja kajem samo jedno ayet in sha Allah, kada Allah subhanahu wa ta'ala da nasi čini od ovih grupa koje, kaže, Wa amma man khafa maqama rabbi, wa nahan nafsa hanil hawa, fa innal jannata hiya ma'wa. Molim Allah, da nasi skupno zajedno, da čini od ovih grupa, koje, koje smo bobovojazni, i da sveđu njavučku ostavljeno sa strana, da bi nas nagradit jennami. I zahvalimo i šed e, Hodža Halilu i njegov društvo s kojim si došli, niš Allah, od ovoga da koristimo nova toga i molimo moj lađa da ne bude ni prvi, ni zadnji, niš Allah, da nas posedi, niš Allah. Bojno ne nekaj, tako da da ne bih to. Nekolike Hvala sektot. ne ljodižete. Uvijek idite čisto u srce. Sa mjerom, sa odlukom, sa nakonom da ta tvoja posjetna bude ajde. Jer ono što nosimo u srcu i te kako ima ili se odražava na život oko nas. Znači da čovjeka vidiš, pa ga poselaviš i ono punim srcem kaže selam alejkum, to mnogo znači da osjećaš u srcu dobrotu i želiš da Allah su karnevata Adana toj osobi podari nije da ih podari milost i da ih podari velično, blagost. Mi dan zgovorimo Išavla o nekoliko stvari, kazujemo nekoliko nasihata koji se tiču nas. Prije svega, braćo i sestre, Mi smo Milet Ibrahima, Nehisa Hrvatskih. Uvačite Baku Vamađa ja lalekum vidi njih minhađa. Kaže Allah Subhanova tada, On nas je odabralo, Allah se je odabral. I ništa vam tu vjeriti nije teško propisati. Nema teško. Milete Ebikum Ibrahima, ovi Milete, teke narode, kumete vaše oca Ibrahima. Dakle, mi smo nasljednici poslanika Ibrahima alaihi sallam, koji je poznat kao Ebn Anbija, otac poslanika, babo poslanika. Jer svi koji su došli posle njega, bili iz njegove loze, od Ismaila i od Ishaqa alaihi Dakle mi smo mi pripadamo toj zajednici. Allah ga nazvao jedni milletom i nazvao ga je ummetom, oni ummetu. Toliko je mora ima da ga Allah naziva ummetu. I ne ka mala ummatan qadika lillahi hadifa wala ja'kum minal mushrikeen. Ibrahim je bio dakle predanji Allahu predan bez zastanija. I je bio od onih koji pripisuju Allahu ljube. Naš poslanik Muhammed s.a.w. kako prenosi Hibme S'ud radije Allahu, kaže da kada je bio na Isra'u miradžu, kada je bio na Isra'u, kaže je vidio sam Ibrahima, sreo sam Ibrahima a.w. s.a.w. Pa mi je rekao, o oh, Muhammed, prenesi tvojom ummetu od mene se van. Prenesi tvoj od mene, selam. Kona si posalamio? Ibrahima, neki se Nije neki pjevač, ni futbaler, nije Ibrahima se posalamio. Jer smo mi njego Kaže, prenesi tvoj ummetu od mene, od mene, selam. Da je černet jako lijepe i kvalitetne zemlje. Njegova zemlja je jako lijepe. Njegova roda pitka. A njegove sati crkedgejske sabnice, to su riječi Subhana Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illa. Razumjeli? Subhana Allah, walhamdulillah, wa la ilaha koje naše sestre ubijek iz dolara posle namaz ili u namaz Subhanallah, Alhamdulillah, da' ilahi l'Allah, vallahu. Kad jedni jednu ovo riječi zgovori Subhanallah, Allah da' ilo drugo džennet. Džennet ska satica, Allah ti da' drugo džennet. Imam muslim vidio, da je Resursa Allah A.S. rekao to jedno drugo džennet, tuban, nebo ime tuban, U njegovom vladu dobar vješt i konjanik putuje 100 godina. Ne može da ga provođu, voliko je veliko. Zamislite, braćom, koje je to bogasto, koje to imete. Koja je kojedija namovala spravno do tada. Kako je to bogasto na ovom svijetu koje možda parirate ovom bogasto u džendetu? Samo jedno to toliko je veliko, da je njegovom padovinom, njegovim vladom, vješt i na u svijetu, nije mu Allah dao i metke. Nek se na to je džemil, Allah tamo daje. Jednost suha to je dženeske Alhamdulillah, Allahu ekber, lai galima Allah, dženeske sarnice. Nešto što vjednik svaki puta kad fajna namaz, iz glavara išla od se Od tuda, braćovi sestre, kad vjednik ne bi imao ništa drugo, Osim nagrade koje Allah nubi zove zik poslije namaz, a šta će mu višiti? Koliko je to počestvo Allaha? I to je blagodatno. Jer Allaha kad nekoga voli, kaže Muhammad s.a.v., od mu da vjeru. Ne daje mu pare, ne daje mu položaj, daje mu... Nego mu da da ima vjeru. Znači Allah ovaj duljahu daje svima nama, i vjernicima, i nevjernicima, i životjenjama, i bilju, ali ima vjerovanje, u njega pravo vjerovanje, da je samo onima koje je zavodio. Znači, naša tradicija, ona nije od Ona nije od Adelist Ruske ili, ili šta ja znam, od neke budućke partije. Ona je vraćo star od kad je Adem 97 staro. Ona je miras od Ibrahima 97. To je 1000 godina bračo. Znači, mi kad imamo to na umu, mi smo svjesni da imamo stabilne, jake korijene. A to su korijeni i ljudi koji uvoračuju ka ženetu. I ne samo to. Ibrahim Aleyhi Salaam je imao počas, ponosio se, radosno je, obavijestio Muhamada sa Allahom Aleyhi Salaam, da prenese Salaam nama, njegovom umet, onaj, Ibrahim Aleyhi Salaam na Salaam. محمد صلى الله عليه وسلم يدام كتب قصة ومعظة إن رضي الله عنه شو سيده معظة؟ قوزنا في أصحب ويبيو رديش محمد صلى الله عليه وسلم يبيو جيه يقول او معظة والله إني مرهن او معظة ياتستان عودي أقول الله ياتي عودي لا تدع أو لا تدع عنه أن تقول دمرة كل الصلاة Allahume aynija va zikrike, vašukrike, va usne ibadetike. Nemoj da propustiš ovom muazem, da poslije namazem, kranjaš namazem, da provučiš ovaj zikr. Allahume aynija va zikrike, vašukrike, va usne ibadetike. Bože, pomozi mi da te što ljepše spominje. Zikrčina. Ošukrike i da ti zahvaljuje uhusni ibadati i dati što ljepše ibadati. Vračovjednik, on mora da se trudi, mora da se bori, da nastoji da što ljepše Allah uz pravda ibadati. Svi vidio kad vam dijete trenira kluba, recimo nekog klub ovdje lokalnog primjera raditi, pa ga trener pohvali kako dijete sluša, kako lijepo igra, kako je paradok, a pa namad rad. Tako namad rad. Ili kaže, moj sin mašala, to je, moj sin. Allah s Muhammadu wa ta'ala obuče poslanika sallallahu mehego sela spoluči kako da ga što ljepše, što ljepše, ovaj, obožava. Znači, mi imamo autobram od koga od Ibranima Islama. On nam je poslao autobram. Preko koga? Preko Muhammada sallahu mehego sallallahu mehego sallallahu. Znači, jedan od najodabranijih poslanika Ibranima Islama je poslao nama sela preko najodabranijih poslanika, najodabranijih insani nego da brali Allah ovo stvoreni, Mohammedasar ovo ne i I to je za nas velika počast. Nači sutra kad budeš presniji države, recimo, ili budeš pod pa neko posjedališ, mu napišeš karticu i kaže evo ti ovo samo tavo, jer recimo sam ja dao, i onda probijaš, probijaš ovo šale. Nema nekak sve, zašto? Jer ti dao presni države karticu. Misli, niko da ti se suprostani, voziš broso, niko te ne pita zašto, dao presni karticu. Nama je braćo i sestre 7 postao i braćima nesana. Dakle, danas govorimo o tri jako zanimljive stvari. To je u solukuranskom ajatu i sure NNN, gdje Allah Zb. kaže, nakon da je uzbiljah idešnje jebana na džinu, a u ovom karnem nejte, fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi khariji minha lakazali onai a kome smo mi dali život oživjeli ga i dali mu svjetlo snuru istikao onaj koji ide tamo koji hoda tamo znaci allah je vjeru nazvao svjetovišću. A zagude, nevjes, to je nazvao tamo. I kaže, oni nisu isti. Ili isti onda nekad koji ide kute vjere, vjeru pa mu dali svjetlost. Dakle, vjera, Kur'an to je svjetlost, to je nul. Znači, vidjeli kad padne mrak, upalimo našim sobama, našim kućama, našim dvorišnima lampa, da se vidi, da se, da se vidi dobro, ali samo tvojeg okuća, ne može dalje. Kad Allah nada izgrije njegov avantas, čovjek, to je vjera. Kako ono svijeti na svjetlostima i na tamama koje imaju ljudi, a nemaju imanja. Oglomna to različa vrđevi svi svi svi Dakle, nije isto onaj koji ko je bio mrtav. Znači, čovjek koji nema vjere, on je mrtav na zemlji. On hoda, to je insan koji hoda, ali je mrtav. Njegovo je tijelo, njegovo je tijelo kamo za one organe. On je kabl. On hoda, ali on je, on je mrtav. A onaj kom Allah da ima, kom da vjeru, kom da islam, on je živ, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Kezalike zujirul kafirin ma kaanu ya'malun." Tako je učinito. Da dakle, da čini im se pričina, im se da ke da nevjericima, odnosno onima. radi. Dakle, on rado ono mosto radi im se čini ep. Demošetan to uljepšava. Znači, govorimo o tom životu. Šta je taj život imana i kako se odražava na praktičnu ili u praktičnoj primjeni među nama ljubima, braćo i seste. Javu nej, džali si u lena, osinko, druži sa onima koji znaju, ozahihum biru betek, i tiskaj se među njima, nad tvojim mojim snijegnjima, nek tvoja korena budu iz njihova korena, dakle, osjedi pred njima, pred njima, dakle, i uči, fe innallaha iru ilpulu, jer zaista Allah oživljava srca, bidur ikme, sa svjetlošću mudrosti, oživljava srca, كَمَا يُحْلِ الْأَرْبَا دِوَابِ الْأَرْبَ kao što oživljava zemlju sa obilnom tišom. Račno. Nasijat u Allahovoj ijedi on oživljava srca isto kao što zemlja nakon duge obavrlosti, nakon mrtvila oživi kad Allah na nju spusti, kad Allah na nju spusti A Mu'az Ibn Jeber, radi Allahu Anhu je govorio, prije ste vás spomenali, radi Allahu, je govorio, ta'ala mon ibi mučnik, tražitele preznajne, fe inna ta'ala mehu lillahi ha'shir. Ako to tražite radi Allaha, to je Boga To je stravopoštovajno Hr. Hr. <hannuhu> od Boga buhu ibadah, aj nebo on tražen, vražen nauke, to je ibadah, také Allahu Ago djelo, po مذاкретиu tasbih a ne bilo onavlja ni to je kao kad te spičiš kao kad liči Allah subhanahu wa ta'ala govori subhanallah walbahth anhu jihad taban sajidu jihad bor i ta'limuhu limen ya'lamuhu sada a podučavanje onoga koji to ne zna družar šejha onome što on ne zna, sradak, navodi se, navodi se vraćo, je nesna i je sadaka se da bi se vratio ne Allah subhanahu wa ta'ala rekao prije poslanika pokazao patri čovjeka u kaburu prođe pored kabura i Allah mu pokazao što se taj tri kas kada nakon nekoliko dana ponovo prođe pored tog kabura taj poslanika vaho kad tamo Allah mu ukaže da ona je ro pujjela Užjeva lijekom. I onda on pita gospodaru, a znaš što je on? Prije neki si mi pokazao, a im sam mužje u kamru, pakne A sad si mi pokazao da on užjeva. Kaže njegovo dijete. Njegovo dijete izgovara da sam ja Rahman i Rahim. Rahman bilostir i sam je dostir. Ovo je to način. Za nakažnja vam njegovog a njegovu dijete doluči. Dla mi se, vrta i sestre, koliko je seba Boži insanta zaradi? Kad svoje dijete zavruči, poluči samo bismillahirrahmanirrahim. Hulahu Allah, wa ahm, ili alhamdulillahirrahmanirrahim, laka samo to poluči. Koliko je seba? I drugo je vredo od poslanika Muhammedu sallahu alaihi 7, Allah je pokazao poslaniku Muhammedu sallahu alaihi 7, čovjeka u žene, kako mu Allah povećava stepene, on je terežen. Pa ga je pitao taj jedan gospodar, ma zašto Kaže, tvoje dijete na dojnalu umoli za te. Tvoje dijete na dojnalu umoli za te. Te blago dama kad polučimo našu djecu, tim stvarima ima. Bratio, i danas recimo kad dijete, recimo nauči neku pjesmicu u školu, pa ima prijedelnost, to, to se ovaj. Prikazuji, odemo da gledamo, nama drago, još ga pohvali, još to je kulturno večer, Dijete naučilo mašalu. Imali veće kulture kako nauči sumnisku radu. Eh? Kut će veća kulture kako nauči Allahove riječi, kojima Allah oživljava srca, kao što, kao što ovaj kiša oživljava mrtvu, mrtvu zemlju. Dakle, traganje za nauku je borba na Allah ovog put. Sad neka je onoga koji to ne zna, o bezrenu, o bezrenu ni ehnihi kurve. Allah drago dio jeste kad se to znanje daje vodima koji ga zaslušuju, koji to, koji to zaista, zaista traže. Dakle, Allah nas čini živi, on nam da koristi. Druga stvar, braci i sestre, jako je bitno da imsa man pogotovo ima usišena težnja. Usišena težnja to je da osoba uvijek se boruju. Svaki tred života iskoristava da uradi ono što je najbolje. Recimo, mi smo sada ovdje u džanju, tako, sjedimo ovdje, klanjali smo, slušamo vers, neko govori, neko sluša tako, a svi mi znamo da je mnogo oni koji su naša braće i sestre, koji ne znaju za džanju, a tu se kreće oko džanje, prolaze i gledaju je možda, Možda će se srcah nikad vidjeti džavim ovdje. Svaki od vas kaže, ja moram srdećeg petka da makar jednog pozovi da dođe sa mnom. Moram. Svaki tre moram da iskoristim da neki seba zaradi. Kaže imam i Lukajin, ali je ja Kada bi čovjek učinio neko dobro tijelo, a pritom propustio da uradio nešto što je mnogo poljeo tog dobro tijela, i malo dobro je još godinu. Kad bi to propustio, on bi se za onaj svije smatrao gubitnikom. Izgubio bi, je, jer je bi gubitnik. Šta reči, ako čovjek ne uradi nikakvo dobro delo, tako bi tek onda gubitnik. Ili šta reči, kad čovjek uradi ono što je držao, koliko je onda gubitnik. Dakle, naš primot je lijeda, Mi smo vrijedni Allahovi rovni, najpredniti je Allahovo stvorenje. Allah je počastio čovjeka. Ma Mahal karevna meni Adel, kaže Allah subhanu wa ta'ala, u havalu i u karidaru baha. Mi smo počastili sinove Adelu i dali smo da putuju u kopnom i mora. Allah nas je počastio. Od svim ostalim stvorenima je Allah voli da to je njegovo počašćeno stvorenje i skoristi život onome što je Znači moramo da imamo uzvišenu težnju, braćice i sestre, a to podrazumijeva da osoba konstantno nastoji da obije gradi ono što je korisno, ono što je dobro, ono što je najbolje. Zbog toga rasulallahu alejhi ve selleme kana savučava da molimo Allaha na sačjenik, šta kaže: "Fes'alū al-Jannata, fa-innahu a'la To je centralni element uzvišeni dio dženeta. Ne kaže, molite samo da uđete uđenet, ne. No kaže, molite vas najbolji dio uđenetu. Što znači da u svima mora se voliti da bude najbolji. Studiraš, ima da budeš najbolji, to ti je da traža. da budeš najbolji i najpušteniji, to ti je da traža. Nebog drugo namjer, eto malo nešto, ne. Nego se voli da budeš uvijek prvi. U sve ovoj što je dobro. A da nema tamo u ono ovom što je hrđano, tako? Tom je ni pora, raču, mi sestre, da sebe tako izgraćite da ima tu ideju. Da imate tu ideju da se da se vodite da tako je da ima uzvišenu uzvišenu težnju. Znači da ima težnju da uvijek bude najbolji. Jer to Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala najlaš. Slijedeća, sljedeća molaj. Staro to hoćemo etočas u šalat, tamo tamo progovorimo. jeste da se osoba okiti sobopojna težnja što je kodnutri da se okiti lijepim ponašanjem ili malatom moralom. Osoba bude da a ne šrtica. Da bude hrabra, kaže se. Da bude dobra i loša. Ogromna je razlika između hrabrog i kukavice. Ogromna je razlika između onoga koji recicija škrtica i ono koje da reže. Oglodna je razgled onoga koji radi dobro i onoga koji radi svoj. mora da se okjeti tim svojstvima. Nekao levamo što imamo ili kažem, braćoj sestri, da je Allah Zuhanova, odredio zemlju. Da ne može da jede tijela poslanika. Pa to zemlja. Ne može da jede tijela poslanika. Zašto? Zato što svojim kvalitetnim životom, tim čistim moralom, ahlakom i čistom unutrinom, uzvišenom težnjom, toliko osnažiti svoja tijela da ne može zemlja da vijede. Stavi zlatno u zemlji, ne može zemlja višiti, ali stavi tenečno, no, obično ono želest, dvoršće, odmah na zemlja pojede. Pa reprema zavržana, nema, nije kvalitetna. Tijela poslanika, toliko su pročišćene i vadenom, ahlakom, uzvišenom težnjom ne može seveda da jede, Ne može seveda da jede. Da dakle, kad mora da sastavi obednije stvar. Mora da ima čist niyet. da ima uzmišlenu težnju da uvijek stremi da ide ka onome što je dobro ili onome što je najdobrije. Da so Uvijek imali na umu, naš um je da je bio ovako braćao i sestre dolje, zaostalo, za, zaostavamo za drugima, usimo vlasni. Pogledajte braćom islamskih civilizacija ili civilizacije islamskih naroda, recimo povijek lukereci, koji su objektni zgrano krišići objeve 500 roke. Dan-danas to je sadio. Civilizacija, vođenje danas, ne znamo auto napraviti, ne znamo, bicikli da popravimo. Smo propustili tu uzlišenu težnju, moram da budem prvi. Zemlja pripada onome koje je rad, vzeň ju kori. I to izprešava, vjernika se kori za onoj Je Allah dao zemlje na, na, na njoj živi. I druga snak, vjernik mora da se okiti liekim svojstvima, ahlakom. Onim štov Allah Subhanov Bata ahlak boli. Onaj ko bude imao najvepši je liek ahlak, kaže Muhammad sallallahu ala ala ala cerkalo nije uđene. Morate da se vidi, da se vidi kod vas. I treća stvar o kojoj govorimo, o ovaj nagas, jeste kada osoba spoji ove dvije stvari, čistu, nakranu, uzvišeno teži, i kada osoba spoji taj život po ahla, po moralu, kako je to podučeno u ovaj umet, koji je podučao u kamen sa Allaho alaihi onda osoba pod sebe stvara pretpostavke da bude u životu ne samo na ovom svijetu, nego i na ovom svijetu srećna. i sestre, Allah je poslao Kur'an da nam na ovom svijetu rješi to bim. Ne samo za ovaj svijet, ne. Mi kad čitamo Kur'an i moramo da budemo srećni, da u toj knjizi stoji ono što je naš ponos na ovom svijetu, da ljude ponući kako da na ovom svijetu žive što bolje. A svaki u svaki insa na ovom svijetu, on traga, on se bori za tim da bude srećan. Nemate i sana na ovom svijetu, a da se ne bori da bude srećan. Većina stvoreja u toj svojoj potresi, da budu srećni, griježe put, griježe stas. Svi se voljete da budu srećni, da im Ali većina i tu svoju borbu usmjerala površnim stazama, površnim kulturima. Nema sreće bez ima. U našem srcu, braću i sestre, ima jedan dio. Ima jedna praznina koja čini čovjeka nesrećnim. Sve dok u ne uđe ima. je praznina, predviđena za iman za jedan. Tek kada ima legno u srce, Islan se osjeća srećan. Ne može beslobiti. Dakle, Allah s.a. je una nama tu potrebu da svi žudimo da budemo srećni, da vam bude lijepi. Znaš koji li sam rad? Da odaknem brigu glad, ima za život. Većinu starih koje, koje radimo radit radi toga da neke brige otklonim. Zašto ih sam klanjam? Pa da otklonim neku brigu budućeg svijeta. I ovoga svijeta. Zašto ih sam tijeli sam tako? Pa da otklonim brigu. Hoće li imati se lapa i se lapa i tako dalje. Veći svi se mi borimo da imamo, da imamo taj svešnji lijepi život. Što je ovaj život o kojem govorim? ne može imati ako ne bude imao iman. Neće imati iman ako ne bude imao srab rasu, koji je sposoban da različno je dobro odstavljeno. Neće imati. Jer pogotovo u ovu zemanu, vrstvoj sestri, toliko su ove reklame jake, privlačite, odbačite, otvori restoran, tamo stoji kaže ovo, ne kaže, Ovaj kaže ovaj raj na svijeta, od šuraja od restorana. Napravi ljeki skup, nazovega ga bombastičniki medijek, proizvede alkohol uz ovaj rajskih piće, samo da lude privlače. Da ih odvraća na lahovog kuta. Iako vjernik ne umije da razlikuje dobrovod svak, ako on umije da primijeti te vati kojima ga šeitelj odvraća na lahovog kuta, on će brzo da propadne. Dakle, svi ljudi žude, da idem putem koji gori kaseće, ali i većina ljudi taj put povješi. Čašće i većina Musiliana, ako kažu, mi smo Musiliani, nije svjesna toga puta. Braćovi, ako osoba ne kaja, on nije svjesna da je mašao kaseće. Ako osoba ne zna za abis, nije svjesna da je mašao kaseće. Ne može. Navoli se da je Allah SWT Znači, jedan od prijašnjih poslanika došao u je jedan bjegov serbenik, što mi kaže moće matvije, kaže Allaho poslaniče, ja puno griješim, Allah mi ne kaže raš ne. I onda Allah objave tom poslaniku, reci, ja ga kažem Aram, ali on to ne osjeća. Samo što sam ga lišio, da li da sam mnom razgovara, on je vas dovoljno je zla, dovoljno moj šteti. Zna mi si nevrat što mi stanemo u namazu pred kimi stojimo u namazu? Pred kimi stojimo u namazu? Pred Allah te je na razgovor i ti s Allahom razgovaraš. Ne sa pesmi možnik, ne sa direktorne te firme, ne sa dekano na, na, na, na, na, na, na univerzitetu, ne. Ti razgovaraš s Allahom. Zbav toga kad u džanju, ti ste da ti stvore, da ne preklineju tvoj razgovor sa Allahom. Išključi ga. U jednoj vrokanskoj žani, tamo gdje ja živim, stoji jedna velova. Na imoj ovaj, telefon, mobitel, slike mobitela i prekriže. Ono x, nema, los, ne smije da I stoji svoj slike i, i, i salike bila ibar, indali tisali ebi rabbir ayna. Prekini svatki kontakt sa stvorenjima. Onda ka se u kontaktu sa gospodarom istvori. Zamislite, brato, što mi uđemo Allahom u kuću, Allah nas pozvao na razgovor s njih. Naš namaz je razgovor s Allahom. <coughs> brato, kod nas prebode namaz kao volite. To nije prava prijeloga. Namaz nije samo volite, mi volite nešto u njemu. Namaz je konsultacija s Allahom. Zaviska, daču ja učimo surahranu, které teih paravom toňa shabih, vi, una masu, to nije dobro. To je nazývanie Allahov, jer on dokadažo istorijsko. To, to sa Allahom. Zavisku, učimo aj, ker nasređuje se rečuje ručicom prema roditelima, ručicom prema komši, ktorima se narečuje, ili zabranjuje alkohol, zabranjuje silnickoho miesto, zabranjuje kamata. To je razgovor sa Allahom. To je posviđanje vjednika na Allah. Znači, Allah nas je poslao, da sa njim razdobaramo. Nas Gdje nasil? Ti nasil? Da. Nasir. Zamisli sada da, da ti dođe pismo kod kuće granulačnih niša poslao nasil na srećanih prije u palati ovdje u I nasil dođe vaksniš na neki posla. Ja sam nasil, ja sam taj poznati nasil, meni baš poslao. A Allah te petkuta, ne, I još ti kaže, ako se to prijevila da zveš iskreno, ja ti garantujem že A ona je ako te pozove kaže sad nas ne da radiju za me, moraš da mi založiš ovo, da mi ono, Allah ti nudi, povrta ako to uzmeš, ja ti još daje. Odajte rački. Uzmi roke ovo što ti daje, čekaj da te mnogo bolje Bratši, to je vjera, to je islam. Znači, Allah je poslao ovu vjeru da na ovom svijetu bude ovo sreć i uspešno da živi. Nije samo čitano Kur'an da dušnik želi. Ne, ne možete i bezatno, isto ne opuđaju tu učnika. Allah je poslao Kur'an da reguliše život na ovom svijetu. Allah ga zabranjuje gluvu. Zašto ga zabranjuje? Da bi porodišnije odnosi bili uspješni. Da bi se znalo u kromatac koja majka. A bi se znalo ko je pravi babo mekom. Za ko la zabranio je Da sam čuvar razuman čovjek. nerazumno biče, ne možemo da da robim. A šta la zabranio je Da se ispravno postuje. Da se zulom, ne čini ljudima. Jezum Tama nas ubeđao, kažem Hansa la bole da se. Da dakle, bracio i sestre. Nema puta ka sreći. Ako nebude bilo na nas. Ako nebude bilo i pa. A tu je bilo deses Allahus Ha'am avata'ana. Zato je Allahus Ha'am avata'ana ove kuće. Ove kuće nazvao njegovim kućama. Pa nije sagradio, nije izidano. Isto ko što je izdravalo na našu kuću gdje živimo. Ali samo je ovu Allah kuću. Zašto? Ovdje se, brađuni sestre, uče, uči život. Uči se kako da živiš. Poslije svakog namaza, kad izađeš, moraš da budeš bolji. Ozbiljniji, da kad te vidi tako naozi, dažu ovaj čovjek, ima nešto pod sržnje kosevno. Čime se ugovodiš, neko pod njegu. Zatipa, čekaj, gdje on tu ide? Čime se on to hranje, čime se on to umjeva? Svako lince koje ne pere apreska voda, ono on je vrašalo, Mora da ga trebali mora da se umila zikom, mora da pa nema Allah na sještru. Nega Allah stoli, i Allah najbolje zna, braću sestra, šta mu treba. Zbog toga, mi kao vjernici osjećamo braćova i sestre, obavijesno da se hranjamo Allah, Ali prije te obavezi, to je za nas počast, da ti je Allah otvorio razum k tome da budeš njegov rob, da se njemu hranjaš. Ja ću nismo slamašna diča, da Allaha da bismo ni disali, da Allaha da bismo ni oči bili, da Allaha nije da bismo ruku bili, da Allaha nije sve što mu govori da da Allaha nije. Allah ispred svega. Onog momenta kad ljudi pošto da osjećaju ja sam, ja sam to, ja sam ovo, ja, ja, ja, to je opasno. Stara ovema e uhubi rahim i ja utječem sa Allahom od, od, od onoga javnog. Dakle, Allah neće da u našem srcu išta vune ispred Ne smije. Mora Allah da uvako mi je se. Mora. Ona i tako uradi. Allah da uspiste nego. Što se više bojiš Allaha, Allah u svim više. bojiš stvorenja, od njih vježaš. Tako, se bojiš nekog čovjevih Allah će se više bojiš i vi se Allah u Zato Allah subhanahu wa ta'ana, braći i sestri, punt sreće učinio je sam to kroz jedan prolez, kroz jedan punijen, a to je islam. Ne može osoba na ovom imati sreću ako nema nima. To što vidimo ljube za svi u ulicu, da imaju lijepo odjelost, dotjerano, prelakano, to za javno osje ne može to. Ako nema imana, on je, braćo i seste, nesrećan. Zavisni kak uspješ Allah za gospodana. Šta koga te sreti u životu, ti znaš, Allah je to odredio. Umreti dijete, umreti otac, majke, žena, sestra, nije bitno, brat, ti znaš, Allah je to odredio. kaj sa dalje moraš. Vasmah بنفسك in ereta wisalan oslobodi se opusti se. Kreita nama počneš samam. Fehardi ta bina Ako stekneš naše naše naše napolje ti se ona te zarade. Braćice. Šta je zarada uopšte? Koji, recimo živi dobro na ovom svetu, ima bogastvo, ima karijeru, ima uspeh a da dobro uđe uđenje. Šta je zarad Šta mogrinište da bio pozadno ako ovdje Šta to ima koji <tavno> Mi živimo da tek kad obrano budemo u pravom srećenju. To kaže Mohamsa Lavao vijelo srdebe, to je ovaj zatvor za vjernika, a džernet to je, šta je to? Uh, Ova Dunja je zatvor za vjetnika. Ne, ne, ne, ne. Dunja je zatvor za vjetnika, a? Džene za kafiru. Džene za kafiru. Džene za kafiru u obnosu ono što tako čeka. Mi imamo ali kada neko umore, kažemo evo on se odmori Ulih neko bi je bio tiško bolesno. Pa umore, on se odmorio. Ne, ne. Možda se odmorio, možda i nije. A hod će ovdje zima, tek treba da se umori. Odlajit će. Tek treba da se umori. Ako otišlo sa imanom lagojom, od nas prava. Zato mi živimo na ovom svijetu, ahmedet, da seknemo glavo za ovost. To su odjučiti. Zato uvijek. U putka Allaho, gospodaru naša. Ne moj nam uzeti dušu. Ne uradimo tako, takva djela svoj kojima će ti biti i koja će nas uvesti u ženje. Uvijek tako ta vlasti. Amor, gospodar, tako do tvoje veličine ne mogu od tog stromnog uzeti dok ne uradi dobra djela koja će njegovu uđeniti. I time se vodite. I držite Allaha u svog gospodara. Držite se za, njeg. za njegovu knjigu, za njegovu vjeru. To spaša. To vodi Harry Bericic. I to donosi sreću na ovom svijetu i sami. Bez koga na ovaj svijet se mučite. Zbog toga je tragedija nevjernika da se on uči i na ovom i na ovom sviđenju. On samo misli da užijeva, on se varaje. Jer današnji je čovjek, braću siste, prevaran. Nije sposoban da razlikuje užitak i srećak. Čovjek uživa, ali je nesrećan. Ma čovjek koji se muči, ali je srećan. Vlaka ono koji ima ima. Kom Allah da iman u srce, vjeru u srce. Kom Allah Zuhamu wa ta'ala odabra da dude je u Europu. I da Allah dude gospoda i da Allah Zuhamu wa ta'ala vodi. Vodi ga put ima koji vode Hrađen. Vraćavi sestre, ja volim Allah Suhanova tada zagradi što ste imali savor da slušati i što ste imali vredan slinite od Vaskeva i naše studente koji su vas poslali ovdje, Dženana i Arisa i ovog vašeg imana Kemala, Kelsara iz Iraka, Kirku, Kirk, Kirk, Maša i sve vas koji ste ovdje, da vam Allah podari priču omeći o ovaj uve kući da bude vraća u mur koji obasljava ovaj grad. I da našavni bude još u ovom grado. To su ono vada da je pričeta. Na podaj Harija na, ovaj na oprosti gdje smiluje. Ovaj sutra na napustimo, nam nije oprostio vijek, nam nije vratao dugor, nam nije izliječio bolestanje. Mogimo se pahanovati Ana. Jedna suvijed je pričata. Sam sam se opupe u ovom mjestu. Hvala Allaho svojećih svjetova. Hvala da, je da, je da Bara kad otim svatna gradi. Osvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Neka počnje. Krenemo od suda za druga strana. je li bilo koju pitanje da postavi jednu? Od 8.11. Vište gdje će oti. Ti pitanje. Gdje. neko od vas pitanje nešto možete pitanje? Ja imam jedno pitanje. Ja se zvinjavam. Rekli da, da nam je uh, otac Imravi Malesa Po, po, potiče taj otac svih poslanika. Nakon je njegov stoži. Nakon što je došlo Ismail i Ismail i Ismail i Ismail. Ja? A šta je s Ademom? Kako Adem, Ismail i Ismail? I on je naš otac, je prvi naš otac. To je naš prvi otac. Tavno, znači, mi imamo I kod naroda, kod ljudi, recimo, recimo za, za naši djeda se kaže to je njegov otac. Tako da je to. I je naš otac. Dakle, onaj koji, koji nam je donio, donio odan koji je teo i čistu vjeru. Ova sopšana odan. Dakle, nije bio otac koje, koji prije njega da je bio odan. Dakle, onaj koji je s svojom objavom donio odan dakle, čistu vjeru. Kod nas, koji stari, stari naši prijašnji generacija, recimo od arata, recimo kodo često, problema da govori o svojoj šegri, kaže da je na školici. Smisla koji je koji je mislim. Ja se dobro. Dobro, dobro ideš. Ja sam isto da jaivala i salavala nego 2300, 2300, da je malo je stavio samo no Ali jađem isto prvi prvi jest, prvi čovjek. A bio je pred. Pošto je bio ali je za za za Ba, možda izvaga, des vidok nama, je u tom smijesku. Ovo je posa, da No, ovo je u tamo ljudi. Ok, ovo je u tamo ljudi. Ima još nepopitene. Ja imam jednu ljudi. Boju. Ali, ta'ala, vama i je, mi še To je moje pitanje. Ovo je moje prvo, posjetan niš, kad nisam bio u niši. To mm. sam progledo dođo u ovdje. Drago imam se prošlo u džanju. Drago imam se prošlo u džanju. jako rijepe u mjestu. U dvije na ova ulica. se ide, tako je u vlatim način. Išao, doćemo u ovdje. Išao. Išao. Uvijek. Dobar radu. U kudu Admeni, Admeni, širini, išao, doćemo ne kako što smože što čeka kako što čeka pa bože bože <laughs> <laughs> ova pošto obavezno da se posećuje mešdit onoliko koliko se čuje koliko se čuje zanaz smo na koliko smo obavezni mi u džemate da posećujemo džamiju pošto ovde niko ne može da, da, da čuje zanaz smo da se izuči nemogu vraćamo nemosim maska zena ne zanaz to pa dosadila ako imamo mogućnost da ne čujem zašto treba da dođem. Dakle kad se glasista govori o tome najčuje za misleno je, je da ako je, ko je znači, znači znači, koji da ništa dođem džamiju, da to recimo. Dakle ja zaučerce malo na parkalo da tek se učerce odvoje od učitelj. Česo ako daleko od džamije treba da dođem. Važnije od hodnostima, to sautim ide mnogo brže, tako. Novo tramvaj je doći malo, malo. Je mnogo brže dakle, tako da treba Daj ste vraćao, ovo je jedna džana niša, niša ima dosta musimana, tako, nekoliko za ja da se spomenem ima, ima, ima, musima, ima, niš, da imam musimana, makradresija da ima sigurno nišu, možda i više, ali najbolje je znam. Daj ste vraćao koji vas reklo, pa nemoj niču džana. Šta bi od ovakvu će biti? Pust. Allah, ne voljde džana ako bi se Allah je, Allah je poslali Muhammasa, Allah, Allah nazvao je nazvao je Garibu. Ali šta je Garib? Garib je čovjek tuđi, koji je sam, nema nikoga. Et, na ovom svijetu džanje je gani, ali ljudi ne posjećuju. Allah vađa. Vi znači, odemo na pijacu, odemo na gledamo utaklicu, po tri čakim sako stavimo simon, tu. niko se ne ljudi. Ne trebali ste ljudi, recimo, pa mi da kažemo čovjeku, odo u džanju. Odo da ih se veličan braćo i sestra vraćala da četavu familiju viša. Da njega ide u kuću da je posjećao. Ne, ne objeđa, da hladnja Allah daje, Allah čuva, Allah čuva njegovu familiju zbog toga. Allah da Imate čovjeka, on se slomije oko familije, ali nečinčani. Allah mu ne da, Allah ostava. čovjek koji nosno putuje nije oko familije, ali nosno se brine da je na ovom putu, Allah mu čuva familije. Dakle. čujemo ili ne čujemo esan, treba da dođemo reći. Ako imamo mogućnosti, ako nam Allah da protvori tu mogućnost, makar recimo najveće to ne možemo toku dana, A ksram jacu makar se dođe, treba dođe. Ibraću Allah subhanahu wa ta'ala, što je reči džemar, spušta reči reči. Što je manji džemar, tvoje